Românilor și tuturor oamenilor le doresc spor în viață și în credință. La mulți ani fericiți, străbătuți de credința în Dumnezeu, care este izvor de nădejde și de bucurie, le doresc să aibă conștiința Că Dumnezeu este cu noi, le doresc să înmulțească credința și iubirea ca să se înmulțească fericirea.